Ja, det ble det um, Vi får ja. begynne, begynne nordvest, tror jeg Er ikke det like greit? Jo, det synes vel du Det synes nok jeg, jeg skal ta det til slutt uh, vi, okay. kan, vi kan begynne med Denver Nuggets, tror jeg Ja, vi begynner med Denver Nuggets um, ja, For der er det ikke så si. nei, det, er, det er to lag i Northwest som jeg ikke synes er så veldig spennende så er de tre andre veldig spennende den er et av de som ikke er veldig spennende Det blir likevel veldig morsomt å se Manuel Moudier Som er rookie og kommer til å starte som parkerforlaget Jeg har han som min favoritt Til å vinne årets rookie of the year Fantastisk atlet Blir morsomt å se på Så blir det også gøy å se om Danilo Gallinari Klarer å, altså Om han er tilbake skikkelig fra skade Det så skikkelig ut da han spillte EM for Italia I sommer Og hvis han, er, hvis han er tilbake Så kommer han til å score veldig mye poeng å være en veldig solid spiller, men Delver Nuggets kommer, for å si det sånn, ikke til å komme til søkspillet, og være et sånn semi-trist lag. Ja, på min helt uoffisiell liste så er jeg ingen lag under Nuggets. Bare for å si det, si det enkelt. Jeg er veldig spent på, og for dere som ikke har draftet alle ligene på fantasy enda, for dere som spiller det, Manimal, Kenneth Farid, Uff, det kommer ja, bra det med livet, altså. Ja, han har jeg brent meg på i to sesonger på Rand, hvor han skulle, være, hvor han skulle herje, og han ikke har gjort det. Men, men hvis Manamo er Manamo i år, og det tror jeg faktisk at han kommer til å være, andre jeg annerer på at jeg ikke tok han på i draften, han tror jeg kommer til å ha en stor sesong da, jeg, jeg tror ikke de kommer sist, jeg tror det neste lag vi snakker om kommer sist, og at Denver Nuggets er et av fire lag i West som er fullstendig sjansløse på slutspill. Ja, og da er jeg litt om du mener Timberwolves eller Portland, men jeg velger å tro at det kanskje er Trailblazers. Det er for mig helt riktig. Altså Portland Trailblazers tror jeg blir dårligere enn Delvernuggets, for å være helt ærlig. Selvfølgelig igjen litt avhengig av skader, og litt avhengig av hvilket lag som sier, ok, nå pakker vi ned og, og bestemmer oss for å bli dårligst, men utenfor vad de har akkurat nå, så tror jeg Portland er det dårligste laget i Vest, for å være helt ærlig. Og og det skal for så vidt uh, ikke så mye til, for det er yeah, veldig, veldig mange, lager, veldig mange gode lager i Vest. Men uh, Forte mistet Marcus Aldridge, de mistet Niklas Batum, uh, de har Damien Løller som kommer til å bøtte in med, med poeng i år, men han er ikke, heller ikke en spesielt god fortsatsspiller. Uh, de mistet Robin Lopez, som er en ganske god fortsatsspiller. Altså, de mistet laget sitt i fjor, og, og må begynne på nytt, og kommer til å være fryktelig dårlig. Ja, nesten siste har jeg sagt, men bare, altså jeg blir, får liksom en liten, jeg sitter og på å spille ut, jeg får en liten tår i øynene her, for det, det, det, det er jo nesten et, et championship-lag som har forsvunnet, nesten, det er litt overdrevet selvfølgelig. Hvis du legger Damon Duller til de som har forslunnet, så er det nesten en championship-lag, hvertfall. Ja, det er det. så ser du hvor spyrer de fått inn, så, så har man Mason Plumlee, Ed Davis, uh, Amine, Joel Henderson. Nei, jeg orker egentlig ikke å snakke mer om det, for det kommer til bli meget, meget trist. Um... Men hvis jeg bare er litt tidlig ute, Tor Henning, og hvis jeg ser at se opp for CJ McCollum i ja. Han kommer til å starte som shooting guard, spille en del poengferd for Joe, da som vi eller det hviles, og det ene og det andre, det kommer han sikkert til å bli veldig mye år. Men CJ McCollum kommer til å ha et breakout år i år. Veldig, Så, veldig. Uh... Ja, jeg gleder meg til å si å si til min kanon, også litt fordi at jeg har han på mitt ferdselag. Da er vi to. To av tre liger, sikker man. Pick han tidlig for ja. dere som kan enda. Ja, jeg tror han, blir, han, han kommer til å ha breakout i år. Han, han blir most improved, er mitt tips nå. Uten, uten tvil. Ja, er, det kommer vi tilbake til, så den må ikke den enda. Ja. Men vi har dessverre samme svaret også. <laughs> nå har jeg sagt det. Ja, okay. Vi har samme svaret også, så... Ja. Uh, vi får hoppe videre i uh, opp mot noe litt mer spennende. Uh, Utah Jazz. Uh, jeg Kyle liker det veldig godt for jeg jeg altså jeg elsker uh, Rudy Gobert. Overalt fantastisk spiller. Uh, det så du kanskje på auction wellness på fantasy nå. Han ikke jo voldsomt pris uh, prisen har gått opp. Så har de spennende spillere i Derek Favors, uh, Dante Exum, Alec Burks, Trey Burke. Uh, altså Gordon Hayward, unnskyld, holdt jeg på å den, kanskje den viktigste. Det laget her kommer til bli ekstremt bra. Ikke i år, da. For en gang, brukte... du må bare... Jeg, sa, jeg må bare kaste... Jeg må ikke gi skedden til deg, det er sånn flott med meg. Jeg må bare kaste den. Ja, det går helt fint. Det hørte alle her da. så det klipper vi jo ikke Ja, det var det jeg tenkte. Uh, uh, uh, bare beklager. Det går helt fint. Jeg får fint. litt sånn her chill, så de er... uh, Det sagt... Jeg har uh, Utah Jazz spiller, hadde det vært i Øst, uten tvil et skjutspilslag. Hvis uh, det er vanskelig, Hva tror du? Tror du de når skjutspill? Uh, jeg tror Utah Jazz er min favoritt. Altså, vi samt om i, i Øst så hadde vi en pott. I Vest så har jeg sex lager som er klare for skjutspillet. Og så har en uh, der, uh, så har jeg fire-fem lager som kjemper om de siste to og Utah Jazz er favoritt, en, en av favorittene mine til å vinne siste, en av de två siste plassene. Så jeg har egentlig Utah Jazz i skjutspillet, men, men ikke blant de seks som er bankers. Altså, de kommer til å kjempe om, om en av de två siste plassene. Du nevnte Rudy Gobert og, og at du liker han. En helt ekstrem statistik på Utah Jazz i fjor, da de sendte vekk enes kamper som var stja, altså starting center for Utah Jazz, og fikk inn da Stifle Tower Gobert. Så ble altså Utah Jazz blant de beste lagene i NBA siste, siste tredjedelen av sesongen Fantastiske forsvar, jeg tror de skiter noe med skyttere Jeg tror Alex Burks kan være en spennende spillere Han har hatt noen sånne down-årer nå egentlig Men jeg tror dette kan være et comeback-år for han Spennende, du nevnte Gordon Hayward, veldig spennende spiller Dirk Favors er god Jeg liker veldig godt dette Utah Jazz-laget De kommer til å være møkk og score på og så spørs det om de er gode nok til å skåre selv. Uh, Gobert er jo ingen fremragende offensivspiller, eller han har ikke vært det i hvert fall, selv om han sier at han jobber veldig med sitt offensivspill også, så blir det spennende å se om han får det repertoaret. Jeg har såpass tro på, det blir litt fantasy i dag også, jeg har såpass tro på Gobert at jeg plukket han i vår liga på, med, mitt, altså med mitt andre pick da, i andre runde som 14. valg i uh, vår drafts. Ja, jeg ser han forsvinner såpass tidlig stort sett nesten overalt. Ikke, ikke så tidlig, men forsvinner i hvert fall enten sent andre eller tidlig tre. Så ja, skal det nevnes, skal nevnes at han har hatt en litt svag preseason. De sier at han er litt sliten etter EM og, uh, sånn i sommer, og um, for Gobert så blir en av hans prøvelser blir det å stå og løpe i 82 kamper i år. det har han ikke gjort før. Så det er en av, den eneste grunnen til at jeg egentlig er like for det, det picket jeg gjorde der sånn fantasy se og for Utah Jazz også. Men, men jeg har tro på både han og, og dette jazz-laget. Og, og jazz er, vi samt om, New York Knicks som er en ka, kaotisk klubb hvor, hvor de gjør mye rart. Utah Jazz har try, tydeligvis et veldig bra sportslig ledelse, altså de gjør mye kloke valg, synes jeg. Veldig egentlig enig med at du, sånn du det er bare lovover om jazz, og Kanskje et av de lagene som jeg synes som mest spennende sånn på fremtiden i NBA også. Ja, ja, ja, absolutt. Nå skal vi snakke om det laget som kanske er enda mest spennende, Minnesota Timberwolves. Oi, det er, det er mye gøy her også. Selvfølgelig hentet inn den, en av favoritene til Rookie Year i Katt, Carl Anthony Towns, som jeg tror jeg på. Fått inn, også inte rookie Nemanja Bjelig. Bjelig, ja, det vet jeg hvem jeg mener. Ja. på navn. <laughs> um, så har de samtidig Så har de en stabile I uh, Ricky Rubio De har Kevin Garnett der Som er bare en sånn stor Sånn uh, som far for hele gjengen Sånn rollemodell for alle Kevin Martin Så er de spennende i Seklaveveien Altså det er Det er mye bra her også altså. Men Selvfølgelig ikke noe slutspillag enda Men det er mye gøy Mye gøy å se på her også ja, Jeg går så out on a limb At jeg har Tim Rose I den gruppen på fem Som kan nå slutspillet jeg har de, har de nederst i den gruppen. Men jeg tror Timberwolves, hvis litt brikke faller på plass, og litt andre brikker faller for de andre lagene, så tror jeg faktisk dette Timberwolves-laget har mulighet. Jeg tror Carl Anthony Towns eh, bør være veldig glad for at det var faktisk Timberwolves som fikk førstebrikke, og at de valgte han. Han kunne ikke spilt for noen bedre enn Kevin Garnett. Og jeg sier Kevin Garnett og ikke trener Flub Saunders eller Sam Mitchell som, som, som for, for øyeblikket jeg, Boles, at, uh, er det til Timbo, sett som at Flipsandres er syk uh, og går gjennom behandling. Men uh, Kevin Garnett kommer til å gjøre mye for uh, Carl Anthony Towns. Han gjorde mye for, for Plumlee, Plumlee, og tenkte hva han kan gjøre for et talent som uh, Carl Anthony Towns, som jeg tror blir god allerede i år. Jeg tror Wiggins, som var Rookie of the Year kan ta det neste steget og være enda bedre denne sesongen. Og så er Vicky Rubio tilbake, og, og Timbo var utrolig mye bedre med Rick Rubio på vann enn da han var skadet mesteparten av sesongen i fjor. Eh, og så nevnte jeg et par andre. Jeg, jeg personlig har ikke noe som helst tro på Zach Levine. Jeg vil mye hellere ha brukt Kevin Martin. De tenker vel kanskje Zach Levine for fremtiden og sånn. Eh, men de ja, har Pekovic, som er spe, spennende overfor Georgie Deng, som min gamle trener i ulykken Will Voight eh, trente under Afrikamesterskapet da de vant, eh, Afrika Afrikamesterskapet med Nigeria. Det er rett og slett et kjempespennende lag. Jeg tror de er et år unna, to år unna. Men samtidig så har du litt sånn... Altså Rik Rubi er 25 år nå, men han er litt veteran både i forhold til NBA, men ikke minst i forhold til viktige oppgjører. Det hadde han som ung spiller i Spania og mange, mange landskamper med Spania. Men jeg har litt tro på dette laget her. Jeg må, det. Jeg må forholde mig litt til hva... Uh, en annen NBA-senner, Anskjern Friling, har sagt om uh, Nemanja Bjelicja. Han spurte jo om, for jeg har ikke sett nok Euroleague til at uh, jeg kan si så mye om han, men sett litt pre-season nå, og uh, Anskjern Friling mente at han er Guds gave til basket, uh, eller et eller annet sånt. Jeg tror Nemanja Bjelicja kan være veldig god for uh, Timo's i år. Han har hatt en sterk pre-season, altså. Ja, <tøk> oi. Uh, veldig, veldig spennende, sammen med mange andre lag. Ja. Uh, jeg er helt kjøpt som... Eller solgt, blir det vel, som dig men... Vi får se, vi får se. Vest det skal sies at i Norge så finns det ingen som er like fan av Kevin Barnett som det jeg er. Så, så jeg er noe... Eh, noe innhavbild der. Jeg, jeg vil i hvert fall gitt det et år til, men jeg skal spise de jordene når de kommer til slutspillet. Det er greit, ja. Ja, det håper jeg du gjør. <laughs> vi får gå over til eh, noe jeg eh, ikke er så glad i, og Klobba sier under. Ehm... Um, jeg tror de kommer til skyddspill i år. Oh, så tror jeg, det tror jeg også. <laughs> så tror jeg som jeg har før året, når jeg har vært uh, i UGA, eller ikke i UGA, men vært interessert i Oklahoma City Thunder i snart fem og et halvt år, og aldri har så tror jeg som jeg har i år. Nei, og det er ikke noe deilig når det er Oklahoma City Thunder man snakker om, kan jeg tenke meg, for dig, som er fan av laget. Jeg er ikke noe, altså jeg er ikke, jeg er ikke noe, jeg har overhovedet ingenting imot Oklahoma City Thunder, uh, men jeg er ikke noe sånn Thunder fan som det du er. Likevel så må jeg si at dette tåndelaget her er utvilsomt ett av topp tre laget jeg gleder meg til å se IMB denne sesongen. Kevin Durant, tilbake fra skadene sine og har sett ut som Kevin Durant i preseason her nå. Russell Westbrook, som var enorm i fjor, og som er kanske den sykeste spilleren å se på IMB, om ikke den morsomste og gøyeste å se på. så jeg, si jeg sitter alltid på kanten av sofaen og er litt redd for hva som skal med han og alle andre på banen når han spiller. Um, og så er de trenere i Billy Donovan, Serge Ibaka må være skadefri, altså, og det er jo hele poenget. Jeg, jeg har Oklahoma City som min favoritt til å vinne skjutspill i år. Det som er litt ekkelt med å velge Oklahoma City foran, foran Golden State Warriors og San Antonio Spurs, er at de er mer skadeutsatt. For det første så har de skitt med mer skader, men for det andre så tror jeg Warriors hadde klart seg bedre uten Steph Curry i 20 kamper, var hva turner du gjør uten Durant. Uh, også sammen med Spurs, ikke sant? Altså det er, de, er, de må har de tre gutta. Uh, Durant, Westbrook og Ibaka. Hvis de tre gutta spiller, så kan de og kan slå alle lag, og i min ene er de favorittet for skjallet lag, hvis de tre gutta er skadefri. Nå blir det spennende å se hva Billy Dahmen får ut av de også, for jeg har vært litt irritert over um, offense. Og så er det vanskelig å si om det er Scott Brooks, som var den tidligere tjeneren sin feil eller om det er Russell Westbrook sin feil. For at jeg synes det har vært litt mye sånn, min tur, og så skyter Russell Westbrook, og så er det Kevin Rants en tur, så skyter han. Og ikke en dynamisk angrep, som i og for seg er det moderne NBA, ikke sant? Så jeg, jeg gleder meg til å se vad de kan få ut av, om de får litt mer dynamikk i angrepet sitt enn de har hatt før. Og så, og så har de jo, vi kommer tilbake til etterpå, men la meg bare si, at jeg tror Kevin Rant kommer til å ha et monsterår i NBA denne sesongen. Vi snakket litt, litt om offense der, og det er ikke noe hemmelighet i følge. snakker en del med journalister i Oklahoma, rundt Oklahoma, og ser en del videoer fra treningsfeltet og så videre. Og har sett mye under Scott Brooks, og nå mye under Billy Donovan. Og hovedforskjellen, sånn rent offensivtmessig, er at det passer ekstremt mye bedre for de to du nevner, Kevin Durant og Russell Westbrook. Ja. De bruker, det er jo en grunn til at Ennis Cantor, sånn, sånn som det ser ut akkurat nå, så vil han jo faktisk komme med nesten... Altså, akkurat som det ser ut nå, så vil han komme fra benken når Steven Adams vi starte Rett og slett fordi de er mer interessert i harde screener høyt oppe La Grant og Russell Westbrook løpe eh, mellom, ikke, ikke, ikke in i på en måte Prøve få dratt ut guld litt mer Og, og Cantor er jo mer en, en skårer, han vi har ballen, han vi skåre uh, Serge Ibaka Steven Adams der setter harde screener høyt oppe så altså om det er Russell Westbrook eller Kevin Durant som løper De er så atletiske begge to Og så står man da igen med da Enten det som best sannsynlig ser ut å bli nå Med godeste uh, Dion Waiters Anthony Morrow? Ja. Oh, yeah, okay. Jeg ville gjerne si Jeg hadde startet med Anthony Morrow hvis jeg hadde vært trener Men som sånn det ser ut så blir det Dion Waiters Sånn hovedsakelig uh, Mange vil kanskje se, se Andrew Roberts nå Men det er litt kjedelig synes jeg men, uh, prikker... Det blir vanskelig å ha både Steven Adams og Andrew Robertson på banen samtidig, for at Robertson er heller ikke noe skytter. Uh, jeg synes det er interessant det du sier, deg, for jeg tenker jo også at det er smart å kjøre NS-kanter av benken, for da får du uh, scoring også inn fra benken, mens NS-kanter er, uh, hvis vi skal spade for en spade, noe, og Stephen Adams er jo veldig god i forsvar Serge Ibaka er en fremragende forsvarsspiller, en av de aller aller beste i NBA og jeg vet at Oklahoma City Thunder altså ledelsen snakker om Stephen Adams som de prøver nesten å ikke ha en big three, de mener at han er en del av the core group viktigste gruppen i, i den klubben så jeg blir ikke om han starter heller og det har jo også å gjøre med som du sier, de har to av de beste skårene på banen når Durant og Westbrook starter sammen og da kanskje du kan leve mer med at Steven Adams ikke er noen skårer. Du trenger kanskje ikke å ha ens kanter da, men så er et kanter veldig bra å ha da når du trenger skåring fra andre enn de to også, ikke sant? Um, et annet spørsmålstegn ved som uh, du er som du var inne på, shooting guard. Altså, Deon Waders stoler jeg ikke på. Uh, Anthony Morrow er, er en herlig skyter, men han er en litt sånn rundingsbøy og forsvar. Andre Robertson, mottatt, en veldig god forsvarsspiller, men men han kommer litt bare til å la stå åpen på en måte, og, og da kunne doble og, og zone ut, og det ene og det andre så det er, det er mye eh, spørsmålstegn sånn sett også poenget mitt er bare at så lenge eh, i bak Grant og Westbrook er skadefri, så finner ut av det det er jeg helt sikker på det tror jeg også, jeg tror også vi får se mer enn en mer liten type basmer jeg tror fort at DJ Augustin kan komme in og dytte litt, dytte enten Russell og Westbrook ut eller motsatt selvfølgelig for tror ikke de har en, en favorit blant de tre enda, altså blant Roberson, Morrow og Waiters. Jeg tror det, det kommer til å variere en del, ut fra motståndet selvfølgelig. Eh, man en... Ja, og i mine øyne så er jo Russell Westbrook en shooting guard. Altså han, jeg synes han er fantastisk til å se basball, men han er ikke en point guard for mig. Så, så for mig er det logisk at han spiller ganske mye shooting guard med DJ Augustin som, som point. Og, og det lille jeg har sett av DJ Augustin i preseason og fjordsesongen, altså han undervært NBA-spiller, synes jeg i hvert fall og perfekt til å spille med de to, for han kan sette åpne skudd, han kan sette opp lagkammerater, og da får du, altså han er litt sånn, for å sammenligne, litt sånn Derek Fisher i Los Angeles Lakers, eh, som gjør de riktige tingene, setter de åpne skuddene når han får det, men, men Lahr tar heller ikke for mye plass fra i to som selvfølgelig skal ta mye plass, Westbrook og Durant. Og Durant tar kanskje, nei, Westbrook tar kanskje litt for mye plass som pointcard i mine egne, eh, selv om det er fantastisk å, å se på ofte. Så har man, man uh, drafte inn også en uh, fremtidig god, god pointcard i Cameron Payne. Jeg har faktisk litt, ikke trodde på han i år, men sånn for fremtiden. Så jeg tror han kommer til å få, få spille litt i hvert fall. Overalt, jeg har ekstremt trodde på lagar. Jeg tror det, det så, de kan gjøre så mye, men det er som alle lag, holde seg skadefrie. Vi har ikke snakket noen ting om Mitch McGarry, som, som jeg elsker. Nei, jeg er penger Kom fra, fra farmer i fjor, kom opp og var jo en double-double-maskin de første fem matchene hos. Og, og så alltid ut som han var helt utkjørt etter fire minutter. Ja, også, han er, jeg tror han er litt, litt som Steven Adams, jeg tror han er litt sånn, som, som, si litt sånn hjertelig i gruppa på en måte. Jeg tror han har mye å si hvertfall for, for garderoben. For han er en sånn fyr som ja, om du ligger rundt med 30 poeng Så kommer han innpå, og så dunker han Og så er han dritfornøyd, selv om du ligger rundt med 28 Så jeg vet ikke jeg Lager ser jeg, jeg synes det ser knallbaugt Jeg skal ikke si for mye, for det blir lite litt objektivt Men jeg har et, et mål med Ståle en Ståle Bjørnsen, en jeg spiller fancy med Og med One Liner, en på Twitter Hvor jeg har gått inn ganske hardt På at Oklahoma City Thunder vinner titlen i år De har tippet Cavaliers og Warriors jeg tror jeg vinner. Håper jeg vinner. Ja, jeg som sagt også har de som minne favoriter, så det blir veldig spennende å se. Og definitivt kan vi jo være enige om at de er favoritter i Northwest. Det er uten tvil. Der tror jeg ikke de får noe kamp i det hele tatt, for å være helt ærlig. Ehm, egentlig ganske labert nivå, sånn i hvert fall nå. Um, så da passer det bra vi hopper over til et sted der det i fall, er litt bedre nivå Ikke det beste, men i hvert fall litt bedre Pacific uh, Begynne med, med kanske. Skal jeg passe på ikke snakke for mye Utenom Lakers, kanskje det dårligste laget Ja, det vil jeg si at det er uh, Sacramento Kings uh, Ekstremt mye aktivitet på overgangsvinduet Og det var, de var da klubben som endte opp med gullgruva Earl Rajon Rondo Ja uh, har inte funnits en plats uh, de siste åren uh, i alla fall. Eh, Cool Crafty Willy Callenstein, alltså det är nog kul där. Ben Macamore with the Gay, där är ospelare men det är inte något slutspelslag. <laughs> jag har di, i potten men jag är Tor Henrik eh som så vitt föran med Alessandro Timvos. Eh, huska att har Demarcus Cousins som er en av de absolutt mest dominerende big guysene i NBA og han hadde de nære 500 altså 50 seiersmargin før han ble syk i fjor. og de har Rule Gay som han går spiller, de har fått en marsanround og det kan gå begge veier. Eh marsan de har også Darren Collins i bakkomma så men men marsan round det var en grunn til at han valte jeg trodde jeg var helt sikker på at han kom til å gå til Sacramento Kings i fjor. Det har noe med Kentucky-greiene med at de spilte der på college, og han og Boogie er nære, og Boogie har mange ganger sagt at han syns at han er, da mener DeMarcus Cousins, har sagt at han er den beste poengkart i NBA. Det er noen år siden han har vært oppe i diskussionen. Men potensiale turbaner, både forsvarsmessig og det ene det andre, er så stort at jeg skimser ikke av dette Sacramento Kings-laget her, for å være helt ærlig. Altså, henta vel inn Berinelli som skytter og, og litt forskjellig også? Ja, jeg kan, jeg kan se poenget ditt, altså. Jeg tror kanskje det mest innslange blir at jeg tror at Marcus Cousins kommer til å få en fantastisk spiller, kanskje den beste senteren i ligaen uten vil, men jeg tror han kommer til å bli enda bedre under George Carl, tror jeg. Ja, altså, og, og George Carl er jo også et av uro-momentene, altså der har det vært kranglig med han og Cousins, han og... Ronaldo så lärde jag gick ju tätt på mentet det var flimp altså, det er jo det som er lite ekelt med Sacramento Kings är att det har varit fullständigt kaotisk uh, i ledelsen och uh, sparkat tränare och fått nya och det ena det, det andra så det har, det har vært en trist det har varit minst någon trist år for uh, DeMarcus Cousins att han må ha vært där men DeMarcus Cousins som ju tidigare har varit en sån vandrande teknisk fel också har tagit någon steg med sig själv och har um, Uh, jeg har Sacramento Kings som en outsider til å komme til skjutspillet utvilsomt og, og det er litt vanskelig å si, det blir litt bingo For som sagt, det har litt å si med med skader Og plutselig så ligger i 6-7 kampe bak skjutspillplassen Og så sier de, ja, ok, men da, da klarer vi ikke det Og så pakker de ned, og så gir de opp sesongen igjen. Men um, yeah, jeg tror Kings absolut har mulighet Altså, de, de er definitivt en outsider for meg til å komme til skjutspillet Ja, ja vi, vi må være enige, vi må være uenige også Det er, det er viktig det Det må vi jo ja har, har, ja. Ja, nei, det er absolutt ja. eh, Noe mer å si om Kings? Nej, jeg tror det kan bli morsomt Å følge med både på Baseball og på kaoset som er rundt Den klubben alltid Og, og Demarcus Cousins er en fantastisk spiller Så jeg gleder meg litt til å se Kings i Ja, alltid, alltid gøy å se på Demarcus Uansett, for aldri eh, ja. Hopper over til et annet lag som jeg da Tipper du har i den samme potten Phoenix Cousins jeg har de i den samme potten, men jeg har de bak Kings. Du har de bak Kings, ja? Ok. Nei, ja, da... Jeg har Kings bedre enn Phoenix Suns i år. Ja, ok. Nei, men det er litt interessant. Det... Ja. Jeg, jeg kan være på den. Jeg ville sagt Suns sånn, over, men ja. rett og slett litt uh, for at de har vært altså, der de, no... de siste årene. Ja. Det er jo, vi kan være enige om at det fordøp ikke er noen falsk utsvar. Det kommer i, det kommer i april. <laughs> og det er så men... godt. <laughs> ja, ikke så, så, jeg, jeg tror... Um... Jeg tror Phoenix eh, Fortere kanskje pakker ned i år Enn hva Kings gjør eh, Og det er jo fortfarlig spennende Å se hva Tyson Chandler er Hva de har i Bernd Knight eh, Det var veldig merkelig synes jeg Med at det går om Dragic ville vekk Og så sendte de også bort deg og til Thomas i fjor Altså der skjedde det noen rare ting Nå har de splittet Morris eh, eh, Tvillingene Og han, Mark Heath er det som er igjen i Phoenix Han er ikke spesielt fornøyd med det men har nå sagt, altså der er det litt sånn groms også altså, Jeg er litt usikker rett og slett på, på Phoenix Ja, det er, det, er, det er mye som skal falle på plass her på måte. Ja, Men, Men, og vi har en veldig morsomt trener, Jeff Hornacek Og hvis Phoenix får det til, så er det et veldig morsomt dag se spille basband det, det kan jeg si om Phoenix uh, Sands Veldig, veldig enig, bare så ikke vi får kjeft for det Bare nevner Eric Bledso, hva var det har gjort Ja så ikke, ja, så ikke får høre det etterpå ja, det er, altså, Og det er vel hele sesongen Det er vel på en måte har de i Knight? Hvor god er Eric Bredsøy? Er, og, og, og på en måte hva, hva får de ut av Tyson Chandler? Det, de har uh, Peter Tucker kommet til å starte altså, det, det er litt sånn Jeg uh, ser for meg at de kommer til å spille mye morsomt basket Men taper ganske mange jevne kamper Jeg kan garantere en ting og det er, Jeg tror uh, mye poeng Tror jeg det blir i ja, det tror jeg også Absolutt. Da er vi i hvert fall enige om noe igjen ehm, det det. Med si, Vi kan hoppe over til En kandidat i e Fra Los Angeles Ikke Lakers, vi snakker om Clippers selvfølgelig ehm, Endelig fikk på plass igjen DeAndre Jordan etter en saga Som kanske var en av mest interessante i sommer Med Mavro X frem og tilbake ehm, Masse As skjedde Men Det som står igjen er at DeAndre Jordan Spiller i Los Angeles neste år I Clippers Og det også er et ganske morsomt lag. De har fått inn Paul Pierce, George Smith, Lance Stevenson, to siste nevnte. Ikke vært like heldige de siste årene. Men Paul Pierce er jo en vanvittig, vanvittig signering. Hva tror du? du Slutspill uten tvil, det vet jeg vi er enige om. Tror du de kan gå hele veien? Ja, jeg tror de kan gå hele veien. Jeg, jeg, de, de er ikke mine favoritter til å gå hele veien, men definitivt kan de gå hele veien. Um... Det altså, De har fått inn Paul Peirce. Jeg tror egentlig ikke man skal forventes så veldig mye av Paul Peirce i regular season. Eh, fordi at de, sesongen hans nå i disse årene her, tror binner begynner i april når skyttspillet begynner. Eh, men, men han er en fantastisk eh, signering eh, for de. Kjenner jo treneren Doug Rivers godt fra de vant eh, titel i Boston Celtics eh, Det At de beholdt DeAndre Jordan var eh, utrolig viktig. Jeg er veldig spent på å selge Lance Stevenson. Hadde tro hadde tro på Lance Stevenson før fjorårssesongen, hvor han var fullstendig fiasko i Charlotte Hornets. Så, øh, men jeg, kanskje han kan få litt... Jeg tror Doc, er bra, altså Doc Rivers er, er bra med å skikkelig har litt tro på Lance Stevenson igjen. Men bare si det. Ikke så tro som jeg hadde i fjor, hvor jeg ballte Lance Stevenson i femte runddelen sånn i Fantasy. I år er han undrafted i vår liga forløpig. De, behold, de har fortsatt Jamal Crawford fra benken, som er en veldig viktig spiller, um, og du kan si du vil om Josh Smith, men han er jo en av de store grunnene til at ikke Clippers spilte i um, Conference Firearms i fjor. Da, uh, da de ledet med var det, 22 poeng i Game 6 og kunne avgjøre, så var det Josh Smith som faktisk sto frem for Houston Rockets og, og snudde den kampen. Um, så uh, Game 5 var det vel faktisk, de ledde tre, nei, 6 var det, da ledde de med 22 til pause uh, eller noe sånt, eller i third quarter. Men Klipphus uh, er et av de definitivt beste lagene i West, jeg har ikke Chris Paul som er en av NBA's topp tre pointkader fortsatt i mine egne, uh, kan argumentere for at han fortsatt er den beste, selv om det gjør ikke jeg. men han er topp 3 og um, Blake Griffin det blir spennende å se om han forbedrer sig nok en gang. Han har for vane å forbedre seg for år til år. Jeg vet jo litt enig om han sier at de har, mistet, de har mistet litt ansikt, mistet litt råskap med å trade ut Matt Barnes. Det er synd, synes jeg, i hvert fall. Ja, det, det er forståelig sant. En av greiene i fjor var jo at Matt Barnes, som var en av de som ikke satte skuddene sine i, i serie mot Houston Rockets. Eh, Doc Rivers mente de var skitende, han mente de ikke hadde lag, i år har de ett veldig mye dypere lag det tror jeg kommer til å, å gi de mye, og så er det altså, de har Chris Paul er en av de største krigerne i eh, NBA og, og på Pierce er en, er en tøffing det er spennende å se hva slags rolle Lance Stevenson tar så det er en del sånn, men, men jeg, også, jeg synes en spiller som er et barn som er viktig for alle lag altså, han er akkurat på grensen drittsekt nok til at sånn må det være så, eller til at det er viktig å ha sånne spillere på et lag, da. Så det, det tror jeg, altså sånn, jeg tror ikke de kommer til å savne ham så mye fordi de har fått en god erstattere. Men øh, han hadde vært ordentlig for det å ha i år også, han. Jeg tror ikke han hadde spillet så mye, da. Mista litt ansikt, ikke like mye ferdigheter også i Big Baby, Glenn Davis, som øh, står, han står faktisk uten kontrakten, var det ikke det? Jo. Ja, og jeg ser ikke helt for mig med mindre Philadelphia som ble suksess trenger nå fyller opp et vaster, så ser jeg ikke for han skal få en kontrakt nå. Tipper han ender opp i Kina, ja. Når han er ferdig, han har jo akkurat opplert ankeren, hvis ikke jeg leste det ja. for noen dager siden. Så han er ute i hvert fall i tre måneder. Ender også sikkert opp i Europa, ja. eller et eller annet sted. Eh, ja. Takk og farvel til NBA-karrieren for godt, tror jeg. Ja, det vil jeg også. Jeg, jeg vil også tro det. Altså, når Doug Rivers ikke sier ned så ser jeg med for meg hvem det er som skal <laughs> uh, men, men Clippers er blant uh, de... Uh, Største favorittene i, uh, i vest Topp 4 i vest for meg Topp 5, unnskyld Ja, jeg har 5 jeg også, som er ganske jevne Ja, det er det jeg har også, så det er vanskelig å, å skille Et som ikke er på den lista Det er uh, Los Angeles Lakers um, Selvfølgelig litt spennende Med D'Angelo Russell Hentet inn Lou Williams, Roy Hibbert så uh, Selvfølgelig fått tilbake en Meta World Peace. det er jo alltid kult uh, Men uh, det er nok ikke mange lag de kommer til slå i vest når vi teller opp i april. Nej det er det nok ikke, jeg har ikke noe tro på Leklis i det hele tatt. det er veldig mye vits å snakke om Leklis egentlig, og tror mye kommer til å handle om uh, storyline om kommer Kobe til å spille. Er dette siste sesongen, er det ikke siste sesongen? Hvis han til slutt sier det er det, noe jeg, noe jeg tror for så vidt ledelsen håper, så blir det en sånn slags farveltål, og han kommer til å ta mye skudd når han spiller, og, og både score mye og bomme mye, og de kommer ikke til å være spesielt gode. Det blir litt spennende å se, synes jeg, jeg var veldig overrasket over at jeg tok DeAndre Russell med second pick i draften, og jeg synes også det blir spennende å se Julius Randall som, som jo er en rookie i år, for sånn at altså han skadet seg 14 minutter ut i første kampen i forrige sesong. Så han har jeg litt tro på faktisk også. Jordan Clarkson er en annen jeg har litt tro på, men han kommer jo til å spille mye mindre på grunn av Kobe. Um, jeg, jeg har ikke spesielt mye å si om Los Angeles Lakers egentlig altså de, de kommer ikke til å være all verden i år Nei, det er egentlig bare å avslutte med en gang um, ja. litt, litt mer er det å si om fjorårets semester Golden uh, State Warriors uh, Ikke skjedde så mye, de beholdt uh, basen De kvittet seg med David Lee og Justin Holliday sånn Av de som spilte noen minutter så sitter igen igjen med det fantastisk dyper gode laget sitt, som, som de alle fleste som hører på deg kjenner til. Med kanskje en biggest porncard i Stephen Curry. En fantastisk skytter i uh, Clyde Thompson, trenger ikke å snakke. Altså, det, blir veldig, det blir veldig lite spesifikt. Uh, Jamin Green, som var en åpenbaring i fjor, i hvert fall for mig? Jeg plukket han tidlig på E-Fantasy i år. Uh, gode spyrer som kom fra benken, Andrew Godala, som Livingston. Uh, en av mine favorittspillere i NBA, Andrew Bogut Åh, oh, jeg elsker han <laughs> Vanskelig å klare hvorfor uh, Fått inn lite Altså, basically det samme laget som de var i fjor uh, Tror du Tror du de klarer å Å være og, og Kommer jeg ikke på hva ordet heter Å uh, forsvare, ikke det? Ja, ja, altså Nå har jeg fortsatt sagt at jeg tror Oklahoma City Thunder vinner titlen da. Så da, det betyr jo at jeg ikke tror at Warriors gjør det Uh, jeg tror Warriors kommer til å toppe kanske West etter grunnserien Det er fordi at de gjør det så, Altså Ta Warriors kontra Thunder Så gjør det det veldig mye lettere Enn hva Thunder gjør Fordi det krever mer av Durant og Osbrok enn de gjør av Curry og Kai Thompson For at de er så mye dypere at, Og det så man jo på minutterne De gutta spilte i forrige sesong sant? Altså, de, de hadde en historisk god sesong i fjor Og de vant 67 kamper Med, med en vanvittig høy seiersmargin Uh, og det sier litt om hvor gode de er. Jeg tror også det som er litt spennende med Golden State Warriors er at det er så mange Houston Rockets, uh, Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers. Det, det, er så, det er flere lag som har vært ute og snakket om at de var heldige for at de møtte uh, Memphis Grizzlies da Mike Conley var skadet. De møtte Houston Rockets da uh, Patrick Beverley var skada De møtte Cleveland Cavaliers da Kyrie Irving og Kevin Love var skada. Og jeg tror det er en gave til Golden State Warriors for de må på en måte... De er, på en måte i posisjon, selv om de er mestre. Fordi at de vil ut og vise at uh, nei, nei, nei, det er ikke sånn vi vant uh, fordi at de andre ikke var der. Vi vant fordi at vi er best. vi var best fra starten av sesongen til sluttet av sesongen. 100% verdige vinnere. Jeg personlig blir veldig provosert over at det går an og si sånt om for sånn er det hvert år. Det er alltid noen lag som er skadet. Uh, så jeg synes det er helt hårreisende at de i det hele tatt nevnes skadene på andre lag. Men um, så jeg Warriors kommer til å være fantastisk, og nu jeg sa Thunder som titel, så er det litt bingo, altså. for jeg tror de lagene som kommer ut fra Vest vinner titelen til slutt, og det er et av, eh, ja, et av fire lag, vil jeg si. Det er, av som, det er fem lag som kjemper om å være det beste laget West, men jeg kunne tro på at fire lag kan vinne. Og Golden City Warriors er definitivt et av de lagene. Og ikke minst, kanske det morsomste laget av alle lag i NBA å spille basballen. Det er jeg veldig enig uh, alltid interessant å se Warriors spille om det, uansett vilken måte eller hvilken type baskball de spiller på uh, Ikke så veldig mye med å si Warriors kommer til å være der, der i fjor, og kommer til å kjempe helt oppi der, uh, så jeg tipper, sier vi går over til Sør-Vest blir vel det da? Ja, Sør-Vest ja. um, Et av de hardeste lagene i, um, i NBA ble, akkurat, eller ble i år hardere med, med Matt Barnes, med Tony Allen med Mike Conley, altså Jeff Green jeg eh, snakker selvfølgelig om Memphis Grizzlies eh, Slutspillag uten tvil eh, Fortsatt mangler det litt fra meg For å ta det stegget opp til å være The Big Five, The Big 6 Altså The Big Five i hvert fall i vest Men interessant lag i hvert fall ah, Jeg har kjempet eh, Jeg har seks lag som er klare for slutspillet Og Memphis er det, la det sjette laget L Litt som du sier Litt bak de fem over på en måte Men det er et samtidig et lag Det er ingen som har lyst til å møte de i. Just beleder fordi at eh, de gjør vondt og de er det er, de er et veldig veldig bra lag. Eh, Jesus Kristus, det er litt morsomt at de fortsatt har liksom Pa, nei, Markig og Solbergtanger og og Zach altså de går litt mot trenden i NBA, i til tross for at de fortsatt har eh, big guy som de pound the ball til eh, og og se hvordan det funker og en så at eh, på en sånn eh, league survey, altså en eh, undersøkelse med NBA's GMs så mente de at Mark Gasol er den beste senteren i NBA. Og jeg kan kjøpe den der, enten han eller Marcus Carstens, så lenge man da ikke regner for det vi som senter. Men uh, Mark Gasol er en uh, fantastisk spiller, og det blir morsomt å, å se Memphis når vi kommer til skjutspillet. Rett og slett, det, det er et tøft lag, og de kan slå alle de fem lagene vi har snakket om, de fleste i hvert fall. Så morsomt og spennende lag som er tøff og skip på møte, med ganske kult publikum og en del sånne kule spillere. Vi ja, ja, ja. er morsomt på en helt annen måte enn Golden State Warriors, for å si det sånn. Ja, altså når jeg lover mye poeng i, i Suns sine matcher og i Magic sine matcher, så lover jeg lite poeng i stort sett alle Gwizleys sine ja, matcher. Det er, men det er, det er en annen måte type basketball å se på. Det er en annen skjerm av, av spillet, på en måte. Hvis du liker det, så liker du ikke basketball heller, på en måte. Jeg synes det er, det er litt som, som hvis man ser en fotballkamp, så så elsker jo alle å se masse mål Men jeg er en av de som faktisk også kan godt like å se en 0-0-kamp Med masse godt forsvarsspill og bra offsetlinjer Og hele pakka, jeg synes Det gjør sporten til det den er på en måte Og Grizzlies, som du, som du sier Så tror jeg Grizzlies kan slå Alle de fem lagene Hvis de møter dem på rett tid I et slutspill ja. Kanskje ja. med noen unntak Men det kommer vi litt nærmere inn på Men ja. Morsomt lag, uten tvil Ja så vi får gå over til en, et, av mine, et av de lagene som jeg synes er morsomt å se på, Houston Rockets. Uh, igjen, de er, der, de er der oppe, de er del av The Big 5 som de fleste i Sato West er. Eller var, unnskyld, det ble helt galt å si, det er jo bare to de dem nå. Uh, glemte hva Mavericks har gjort i sommer. Uh, <laughs> Houston Rockets har skapet seg det de har manglet på en måte i en, i en god pointcard, Ty Lawson fra Norge så blir det spørsmålet hvordan påvirker det James Harden, som er den store stjerna, og som eh, for mange var MVP i fjor. Eh, Dwight Howard, holder han seg skadefri? Eh, hvor dypt er laget? Jason Terry, vilken rolle får han? Det er mye, mye spørsmål der, men det er også ekstremt mye potensial over denne sesongen her, synes jeg, hvertfall. Ja, og de er kjempedype. Altså, de er spennende å se, men du har hørt om han holder sadefri, men de har også Matteo Jonas, som er spennende, Kyn Capella, eh, har fått veldig mye skryt i forskjellessongen nå. Og de er på og, og um, vi kommer til årets største overgang senere, men uh, ta i til Houston Rockets er, er huge, altså. Den er kjempeviktig. Uh, nå må jeg bare ta det litt roligere, for nå kom kona meg med litt pizza og en kola til meg, så nå sånn har jeg det her hjemme. Eh, tusen hjertelig takk! <laughs> men eh, Houston Rockets, jeg har de, som du nevner, definitivt blant de topp fem lagene. Eh, jeg har av en eller annen grunn ikke spesielt tro på at de går hele veien, altså jeg har de fire av de andre lagene over, eh, når det når du kommer til å vinne titlen. Ja, det er litt vanskelig å forklare hvorfor egentlig, men... Det er noe som gjør at det ikke er stolehjel på det laget her. Når det gjelder James Harden, så kommer han til ha en fremragende sesong i år. Statistisk vil jeg tro litt dårligere enn i fjor. Men det er veldig bra for både han og for Houston Rockets. Det er for det at Ty Lawson kommer inn og kan bidra mer med ballen. Og husk det at i fjor så var Edward Howard og Patrick Beverly, altså de skjeit man en vittig med skader, og han dro de opp til en andre plass i vest, som var helt sinnssykt. I år håper jeg for hans sted også sånn at han trenger å gjøre mindre. Det kan jo gå litt utover hans ambisjoner om å vinne MVP Men det tror jeg på, på sikt uansett Det vil bra for Houston Rockets Han vil jo antagelig en om titel Fremfor MVP Det gjør man jo 10-10 ganger men... Ja, det bør man hvertfall <laughs> ja. Hvis det er en som kanske ikke det Så er det vel kanskje James Harden Det var litt slent kanskje um, Laget er jo stort sett det som i fjor Utenom Tarasen Jeg og sønne av mine favoritter Trevor Arisa Uff, Gøy å se dem spille basketball, og det, Houston Rockets, som i fjor, stort sett hver gang de vinner tip-oppvind, så setter de opp et spill som gjør at Trevor Risa ender opp helt åpen i hjørnet, og et, det er noe sånn helt sinnssykt statistikk, men det er i hvert fall... Ja, <laughs> det er faktisk ganske fortsatt å følge med på. Det er det, fordi, fordi det, det skjer nesten hver gang, og, og det er alltid sånn at når man sitter og leverer basketball, så kan man jo velge hvordan neste måte skåres på. Så hver gang jeg ser ja. Rockets vinde klippoffen, så er det bare å lempe inn på tre poenger. Så bare sitter klar med OK på med musen. Ja, det går ofte fort, altså. Men ja. tror jeg på Rockets litt under de fire største i både mine og dine men kan slå Igjen, så Memphis kan slå de fleste her på et drittig tidspunkt i, i en serie, i en tror jeg. Ja da, og det, og det er mange skribenter og eksperter på nett som, som har de som sin største favoritter også, så det, det er vanskelig for meg å forklare hvorfor, det er en følelse jeg har nesten bare. Veldig, veldig enig. Vi får opp over til det morsomste i NBA. Eh, kanskje ikke det morsomste, men den morsomste. <laughs> Anthony Davis. Ja, jag var osäker på om det skulle gå Pelicans eller San Antonio Spurs. Jag nå kommer okay, rätt på. Jag är lite sån ampert, lite sån bitter förhållande Spurs ändå, men uh, Anthony Davis. <laughs> Okej. Okay. Anthony Davis er Det kan ju bara bli en så er frågan då, er det nog runt ändå Davis till uh, til et ett Ja, alltså eh um, nog närmar vi oss någon nå, detta är 17 av Potmin och då ska jag förklara Potmin ganska helt. Ehm um, jag har um, 1, 2, 3, 4, kanskje jeg tar med Thales også. Men jeg har fire land som om, nei, fem land som kjemper om de siste to skilspillplassene, og, og altså, nummer 7 og 8 i vest. Og der har jeg Utah Jazz og New Orleans Pelicans som, de, som favorittene til å ta dem foran Minnesota Trimbois, Sacramento Kings, Phoenix Suns og til en viss grad av Dallas Men, Så jeg tror de kan komme til å spille. Jeg tror jo da, som jeg nettopp sa også, at de gjør det. Og jeg tror veldig mye avhengig av hvor god Anthony Davis er i år. Er han like god som i fjor, så er det helt synssykt. Og man tror vel at han er enda bedre. Han er bare 22 år og utvikler sig hele tiden. Når man, man, man ser på han, så man skulle man jo tro at han var 30. Måten han spiller på, og måten han uh, ser ut på. Altså ja. Han Altså, ja, han er klok og, og smart og gjør mye riktig og eh, Det som også gjør New Orleans Pelicans veldig spennende er at um, assisentreneren i uh, Golden State Wars i forrige sesong, Alvin Gentry har tatt over laget, eh, og han er litt sånn gamle Mike D'Antoni Finnings uh, Sons-modellen Her blir det run and gun eh, Det rykker som at, uh, og det ser man i Preseason også vi NTDV skyter med trepengere eh, Men det kommer, å, det kommer til å være et helt annet lag for så vidt det det var i fjor og jeg vet ikke om de kommer til å være bedre i forhold til seier og tap. Jeg tror de kommer til å være veldig mye se på. Jeg tror en spiller som Ryan Anderson kan få en stor sesong. Nå blir nettopp Tarik Evans skadet i, i 68 uker eller noe sånt. Drew Holiday sliter med skader. Altså de har noen ting der også som, som er problematiske for dem. Men bare det at de har Anthony Davis som kan bli MVP denne sesongen, som kan hende at han er verdens beste basavspiller allerede nå, selv om jeg ikke tror det, så øh, gjør at de er absolutt i position til å kunne nå sin rettspillet. Og jeg tror også at Anthony kommer til å ta store steg defensivt også. Fått inn Kendrick Perkins som øh, sikkert lærer bort en del. Uh, man kan se si mye om Kendrick Perkins, men uh, rutinert fyr i hvert fall. Ja, og, og alle lagene han har vært på har han fått veldig mye skryt for sin jobb som rollespiller og, og lagespiller. Jeg tror det laget her, som sagt, det er, som du sier, er veldig avhengig av å holde Tarek Evans og Drew Holiday unna skader. Jeg så Norris Cole var skadet igjen også, rett før jeg gikk ja. på her. Um, ja. det, er litt, det er litt ymse, men... Så så, og det, og det, til, det er jo den ene grunnen til at jeg er litt skeptisk til NFL Davis også, er at han, i alle sin unge alder, så har han skjedd mye med skader allerede. Uh, han har ikke hatt en skadefly sesong, og det trenger han, på en måte. Hvis han, ha, hvis han spiller 82 kamper, så tror jeg Pelicans er i skyldspillet, tror ikke han spiller åt i to kamper. Veldig spennende å følge. Altså, jeg er egentlig enig av absolutt du sier der, så jeg har ikke liksom veldig mye mer å legge til. Så kan vi hoppe på det som du kanskje synes var morsomst. Og sommerens definitivt største overgang, Lamarcus Marca San Antonio Spurs, blir det en god match? Ja, det tror jeg. Altså, alle spillere som kommer til San Antonio Spurs stort sett er jo en god match. Mye takket være. Greg Papawks og ikke minst Tim Duncan og kulturen som er i San Antonio Spurs eh, har også mye å si tror jeg at uh, Marcus Orgers ville virkelig til San Antonio eh, det betyder at han jo også forstår at dette er en annen type basmål enn han har vært vant til reporteren, altså her eh, i San Antonio så skal ikke han spille og holde ballen mer enn to sekunder, da så blir enten skyte, driver eller sentre. Eh, I Portland så har Marcus Alders hatt så mye tid han ville med ballen, for da han fått ballen så hadde de andre gått bort, og så skulle han utfordret alene. Det kommer han til å få gjøre mer enn de andre spørsmillerne, men han skal altså in på et lag eh, som har Tim Duncan, en av Alders sine forbiller, eh, Carly Leonard, som er en av de unge, nye, store spillerne i NBA, og som man også forventer mye av, og som jeg gleder meg til å se om han endelig kan ha en sånn full helsesong, Uh, og, og Tony Parker, Romano Ginobili og, og så tror jeg mye av, avhengig av om, om de skal vinne titlene til sitt er om de får med fortsatt Boris Diaz og Patty Mills og, og den gjengen der, jeg mister Thiago Spitter sånt, men alt det veier opp med at de har fått inn uh, LaMarcus Aldridge så, så Spurs er jo for mange favoritten til å vinne NBA uh, og for mig helt, helt der oppe i det ytterste skiktet. Jeg er heldig vel enig, jeg skal ikke, ikke en annen de har ventet David West kan, Nei, no, absolutt ikke. viktig, I hvert fall blir han en viktig rollespiller I et lag med Mange rollespillere sånn, sånn Ja, og når jeg sier at Le Marcus Aarhus hadde lyst til å dra til San Antonio Spurs, så kan du jo bare tenke Om lyst David West hadde, for han Har nå minimums veterankontrakt Så han tjener kanskje lite nå i San Antonio Spurs Han kunne tjent mangfoldige Millioner i Indiana Pacers eller andre klubber Fortsatt, men valgte å ta Minstekontrakten i San Antonio For at han, som han selv sa han vil vinne en titel, og han føler det er her det er større sjanse for å gjøre nettopp det. Um, det. Det sier litt om motivasjonen. Uh, det er ikke noe tvil om at den er der. Jeg tror, jeg tror det er bra. Jeg vet ikke helt om det er helt der, men, men som du sier, vinner de i så vinner de i titelen, tror jeg i hvert fall. Ja, det tror jeg også. Uh, Hoppe over til som ikke er fullt like gøy. Uh, Dallas Mavericks. Uh, det er gøy. Det har i hvert fall skjedd mye. 12 spillere inn, 8 spillere ut. Uh, hvor skal vi begynne? Uh, Årets mest heldige på overgangsmarked, det kan vi vel være enige om Uten tvil, uten tvil uh altså, De hadde en muntlig avtale med John Jordan om at han skulle signere for Dallas Mamrex Og han ombestemte seg på siste dag, altså dagen før du fikk lov til å under Så Floyd, Doc Rivers, Chris Paul, J.J. Reddick, Shirtwell, Ben Griffin, tog helikopter inn uh, altså, Det var helt kaos og fantastisk moro å følge på Twitter, for så vidt. De barrikaderte seg inne hos DeAndre Jordan, ble Griffin ladet et bilde på Instagram hvor han hadde satt en stol foran døren og sa det her kommer ingen fra Dallas Mavericks in, ventet med DeAndre Jordan til klokken hadde passert midnatt, og fikk han til å signere for Los Angeles Clippers igjen. Og, og, og Dallas Mavericks hadde jo bygd hele laget sitt også rundt at de skulle ha inn DeAndre Jordan i år. Så, så de var årets definitivt mest uheldige. Ja. Uh, Dirk Nowitzki er enda eldre, han var ganske gammel allerede i fjor. Jeg, jeg, jeg, jeg elsker Dirk Nowitzki som spiller, men jeg synes å si det, jeg forventer lite av han i år. Chandler Parsons tror jeg kommer til en god sesong. Jeg håper Wesley Matthews kommer skikkelig tilbake og ha en god sesong. Og den eneste grunnen til at jeg hadde de i den der litt store potten min som mulige eh, skjutspilllag, er det at jeg har Rick Carlisle som trener. Og han er en fantastisk trener, Uh, og han kan få mye ut av lite uh, Tror jeg Jeg tror ikke de kommer til å spille Men jeg tror de faktisk ganske lenge er komperative Ja, jeg kan forstå hva du mener Jeg synes, du syns uh, Durk til mitt til jeg har blitt eldre, det synes jeg også Men jeg synes mest synd på han som, som jeg vet ikke helt hvem jeg kommer til å snakke med Han har spillet ved siden av som Sasa Pachulia og Javel McKee i stedet for D'Andre Jordan ja, det, og, og det er vel akkurat det Og så har de også hentet Deron Williams eh, øvrig, som har vært skadetrykkespilt de siste preseason-tampene Så det har jo startet glimrende for, for D-Will i, i Dallas også eh, Deron Williams, som vi husker for 5-6 år siden var <coughs> helt der oppe i skiktet om de beste pointkarten i NBA Da diskuterer man hvem er best av Chris Paul og Deron Williams Det gjør man ikke nå lenger eh, Og jeg har ikke spesielt stor tro på han for så vidt i Dallas heller Jag hoppar han motbevis mig då. Ehm um, och som sagt, Novakovic, istället för att Jordan hade fungerat bra, för att Novakovic offensivt er ju fortsat en omöjlig match For de kan köra screen och rull av Novakovic, han kan poppe ut, han kan rulle. Oavsett så får du nog noe når du ut av det på ut av offensivt du har Tender Parsen og Wesley Matthew som skyttar og ditt försvaring. Men defensivt så klarar du inte att gömma Dikovic med Sasha Porchula under när. Du kunne gjemt Novitski hvis du har hatt DeAndre Jordan der inne, ikke sant? Så, så jeg synes også synd på, på Novitski og Kuban og, og hele Dallas Mavericks egentlig, for de hadde sesongen klar. Med DeAndre Jordan så hadde jeg hatt vi som et definitivt slutspillag. Eh, nå er det på utsiden og ser inn. Men så kan, man, så kan man si at de er uheldige, men man kan også si at de er jo ekstremt urytnet også. I den personen har ja, man en, en muntlig avtale. Jeg vet ikke, ja, det er en litt sånn en muntlig avtale og du tror kanske på en voksen mann som sier til, til deg at uh, jeg signerer for dere. Uh, det, det ryktes jo også om at uh, George Jordan selv ringte Mark Cuban og fortalt om at han hadde ombestemt seg, men hans mor gjorde det. Altså, der er det en del ting som, som man kanskje ikke forventer av voksne menn da, for å si det sånn. Det er litt, litt fysi hele greia, rett og slett. Ja. Vi er da ferdige med lagene. Vi ska gå over til en litt kortere del her. Nå trenger vi Emil egentlig ikke å snakke om en så fort og slutspill, for det har vi jo gjort, føler jeg. Um... Ja, altså, det jeg tenkte vi kanskje kunne gjøre, eller i hvert fall for min del, for jeg har jo laget disse pottene mine. Jeg vil gi de lagene jag har som bankers i slutspillet i Øst, og jeg har bankers Chicago, Cleveland, Miami, Atlanta, og Washington og Indiana. Så det er seks land som er banker, så da, har jeg egentlig, da nevnte jeg vel ikke Milwaukee engang, eller gjorde det? Nei, nå må du si det på ditt her, skal vi gjøre det. Ok, bankers lag. Eh, Chicago, Cleveland, Miami, Atlanta, Washington, og Indiana. Då har jeg ikke nevnt Milwaukee Bucks, ikke sant? Og du har ikke Toronto Raptors. <laughs> Toronto Raptors. Der ser du, det er jo faktisk ikke så, så gært i Øst-Hellerie. Men eh, men det er, ja, ok, dropp indiener så har jeg fem bankerslag i, uh, i øst, og så er det, uh, så har jeg Toronto, Milwaukee uh, uh, som favorittet til å, og indiener som favorittet til å de siste tre, og da er plutselig ikke Boston Celtics med i slutspillet, som jeg nevnte tidligere at jeg trodde det så. Og det er mange lag som kommer til å kjempe rett rundt der også, ikke sant? Så det, det er ganske vanskelig i både øst og vest. Og i vest så kan vi vel bare si at de seks lagene vi har klare er Oklahoma, Uh, Clippers, Golden State Warriors uh, Memphis Grizzlies Houston Rockets og San Antonio Spurs Det er de, de seks vi har klare, ikke sant? Ja så har uh, jeg, også, jeg har i hvert ja. fall den lange potten Som du snakker om uh, Jeg har en, en liten pott der, ja men jeg, Potten min består sikkert av litt annerledes slag enn deg, men da kan du velge bare Snakke meg ut av det etterpå um, <laughs> ja. Fordi de to siste plassen Så har jeg Pelicans uh, Som favorit til sjuende plassen men i samme potten da, så jeg også Sønns. Jeg har Utah Jazz, og uh, til dels Dallas Mavericks. Jeg har ikke en like stor mm. pot som deg. Jeg ikke tror ikke på at Timberwolves er der. Jeg ikke tror ikke på at Kings er der. Nei, hvis jeg har en pot på fire, ja, da, så, så, og da mener jeg at Utah Jazz og uh, Pelicans er mine favoritter til å kape de to sisteplassene, så tror jeg at både Minnesota og Sacramento eh uh, og, og Dallas kan kämpa om de två sisten och jag har ingen tiltot till Denver, Portland eller Los Angeles Lakers. Er det är bara tre er bare tre lag i väst som jag inte tror har som jag tror lika chanslo Ja, men det är intressant. Det är de öppet en god säsong. Jag kan jag kan nämna har ja. samma som du att akkurat i, i de två vem som tar de två platserna. Bara potten är annorlunda för jag tror så Jazz har toppplatsen. Ja. Ehm um, ja. Memphis Grizzlies, Stippled Tower brukt dig på och vi får ta um, at vi körer en uh, en topp 3 varje, ja. gunnserie öst, topp 3. Ja. Um, okay. he, he, in no particular order kan jag se si det. <laughs> ja, jeg, nei, vi har 1 2 3. Ja. Det är lite morsamt. Okay, right. Warriors, Spurs, Thunder i väst. Uh, og Atlanta, Cleveland Og Chicago i öst. Okay, jeg, Det er grunnserien, grunnserien Jeg er, litt, jeg er ja. litt annerledes Jeg har Warriors, jeg tror de vinner grunnserien jeg, okay, Og så har jeg OKC Og så har jag Spurs, så da har jeg på de to ja, Men jeg sa vel Warriors på topp, jeg, jeg ja, altså Jeg sa Warriors, Spurs, Thunder, jeg, ikke sant? Ja, jag jeg byttet på Spurs og Thunder oh, Ja, ok, ja, ok ja, ja. Ja. I vest, nei, i øst, så er jeg ikke Hva sa du i Det var Cavaliers Det var Hawks, Cavaliers, Bulls jeg, jeg sa Hawks, Cavaliers og Bulls, jeg. ja Jeg har da um, Cavaliers på topp selv uten LeBron sikkert halve sesongen Så tror jeg Calderes ska vinne grunnserien Så har jeg Noam Heat Faktisk Som nummer to Og så har jeg Åh, oh, det er vanskelig Chicago Bulls, nummer tre Ja, ok Ja, vi får bare si det sånn uh... Det var ikke så forskjell Det var, det var Hawks, Hawks og Heat som var forskjellen Ja, og den, den er Og du har bare si at plasseringene er ganske bingo altså. Det er det, overalt uh... Ja jeg tror vi har egentlig ganske likt svar på neste posten min men most valuable player, MVP, skal vi si det på Kevin Durant. Kevin Durant, helt enig. Ja, ok, du hadde sett det alle, ja. Jeg tror han kommer til ha en monster-sæson. Forbeholdt selvfølgelig skadefri, ikke sant? Ja, ja, det må vi gå ut ifra. Ja, litt over til de andra titlene, på en måte Rookie of the Year. Der har du allerede svart. Ja, jeg mener jo Moody A fra Denver Nuggets. Ja, jeg, er, øh, jeg skal ikke følge deg der Jeg øh, tror jeg på Carl Napoli Towns ja. tror det er et øh, godt valg Jeg også ja, det, det tror du står med om de to uh, Most improved player Jeg kan ikke svare noe annet enn CJ McCollum der Har du noe annet gøy å svare? <laughs> Nei, altså, det må bli CJ McCollum For hvis ikke så har ikke jeg ikke sjans i fantasy Så han må det bli <laughs> Veldig, veldig enig uh, Coach ja. of the year. Åh, oh, den er, er så sånn vanskelig. Jeg, jeg tenkte litt på denne uh, her om dagen. Jeg tror uh, jeg går for Billy Donovan, jeg. Åh, hvorfor må du? Ok, jeg, jeg er okay, der. Ok, da ja. går jeg. Ja. Nei, jeg sier Billy Donovan, sier jeg faktisk. Jeg, nei, ok, da sier jeg Fred Hoiberg da, så får vi ikke det samme. Nei, men da, da sier jeg Fred Hoiberg. Da, da svarer ikke jeg Billy Donovan heller, for da blir det litt kjedelig. Jason Kidd. <laughs> Jason ok, Kidd. ja, ja. Kulpik. Ja. Enkelt og fred. Uh, hva mangler vi da? Vi mangler Six Men of the Year. Yeah, I Thomas, sier jeg. I uh, ja, assa Thomas. Nej, så Thomas. Eh, visst då det ju som det ser ut i i Oklahoma så må ju nästan vara enes country alltså. Sen det blir ju också en sick man ja. i den forstand. Men nej, det är ju också alltså det är Thomas se si om sånn, de gutta avslutar kampen liksom. Det är akkurat det det gör. Uh, så jag kör på där. Ja. Ja, visst förbehållet att Steve Nedum startar så nu det ser ut som man gör. Uh, ja. det någon titel där? Nej men vi må jo ta hvem vi tror kommer til Conference Finals og, og Også finalen må vi kreve Jo, det må, synes jeg vi må Den, uh, uf, Det er vanskelig Du kan begynne i øst så Nei, du begynner i øst Så begynner jeg i vest Ja, ok, greit jeg, uh, <laughs> jeg liker jo veldig godt å gå ut Nei, vet du hva? Jeg skal ikke gjøre det Jeg sier Cleveland Cavaliers mot Chicago Bulls I finale i øst, Og så sier jeg at uh, Chicago Bulls vinner Ok, jeg sier uh, Cleveland Cavaliers mot... Jeg må si om jeg er Heat, jeg tror jeg er på Heat. Jeg. Ja, jeg hadde veldig lyst til å det, jeg også det. Og jeg tror at Dwayne Wade fikser biven. At faktisk om jeg er med Heat spiller NBA Finals. Er det litt det å si? Ja, det er veldig ballsyt, og det er derfor jeg ler litt også. For hvis jeg skulle satt penger på det, så hadde jeg satt pengene mine på Cravaliers, altså. Men, om, om. <laughs> ja. Så, så det er en, det er en følelse, og, og litt morsomt å si noe litt annet. Ja, da. Men, sånn, hvis jeg skulle vært en expert, nå, så hadde jeg sagt Cleveland Cravaliers mot Chicago Bulls, og at Cravaliers er i finalen. Men vi er heldigvis ikke noen experter. <laughs> det skal vi ikke være. I vest, så vil jeg begynne, så gikk jeg her med til deg. Um, den er enda verre, vet du. For um... det er jo... Bare for å nevne det også til de som på, det er jo helt umulig å vite hvem som møter vem i skytspillet også. Altså, så hvis du sier Polan, så kan de møtes i andre runde. Altså, ja. så, så sånn sett så er det jo helt bingo å si, men vi må jo bare gå ut fra det vi tror nå. Ja, vi prøver. Jeg prøver. Uh, Spurs, Thunder, Thunder vinner. Ja, og jeg har Warriors mot uh, Thunder, og at uh, Thunder vinner, og at Thunder da vinner skytspillet også. Og det står Bulls i finale, har jeg Miami-Git, ja. Ja, för för en rematch fra 2012. Eh, ja. Nej, eh allt kan ske men vem tror du slår ut Spurs, Our Warriors och Thunder da, hvis du skulle fullfört det? Det laget som möter dig. Du tror båda lag gör det? Ja, jag tror egentligen alltså ja, jeg, jeg tror de två bästa, de, de två med högst nivå tror jag för att det är Thunder og Warriors. Uh, og det er veldig 50-50 på meg hvem som vinner av Warriors og Thunder, men jeg tror begge de to lagene skadefri slår uh, San Antonio og Spurs. Ja, men da har vi... Men, men altså, jeg, vi nevnte at vi har fem, og så sa jeg at jeg har Houston under de, de fire andre. Egentlig sa jeg Houston om Clippers litt bak de tre, for det er mine topp tre, de 3 Spurs, Thunder og, og Warriors, jeg, jeg, jeg, jeg må være det innrømme det blir väldigt naturligt. Det är väldigt spänt på hur Rockets framstår då. Sägs si det inte syns säker där ändå. Med en point. Nej, det blir morsamt att se. vi får ta en liten söm vart in på det. Vi må ha årets överraskelse, både lagmässig och ja. spelmässig, eller om det går lite på most improved och lite på titel, alltså du känner menar, men ja ja. du tar årets slag och står jag årets överraskelse Når det kommer till spelare først Ja. Eh, da sier jeg årets eh, overrasselseslag, og, og her har jeg egentlig hele tiden tatt ut til å si Utah Jazz, men de synes jeg det har blitt snakket så mye om at det vil ikke være en overrasselse om de kommer til slutspillet. Så derfor så sier jeg Minnesota Timbo. Ja, jeg følger mitt eget 8-tips, eh, og man kan snakke om at Hornets kanskje ikke er så overraskende, men mm. når man får det til 6 så synes jeg det er ganske overraskende hvis de kommer til slutspillet, det tror jeg de gjør. Ja. Eh, så kommer de til spiller da, og... Det er litt verre. Um, jeg vil, vil jo selvfølgelig svare han jeg svarte på Most Improved Player, men den spilleren jeg tror tar størst steg i år, Oi, den, er, den er vanskelig å svare på, altså. Um, den er veldig vanskelig, for det er også pass mange kandidater. Altså, CJ McCollum har, har vi begge to snakket om, uh, og, og det er veldig naturlig å valge for oss, men hvis jeg skal si en annen enn det vi sa på Most Improved, uh, så, så er det også ganske vanskelig. Jeg... Um, Årets overrasselse spiller, tror jeg, blir. Uh, altså, Emanuel Mugli, jeg tror jeg kommer til å herje, men uh, han er rookie of the heroes, og hvor overrassende er det at han herjer? Jeg tror jeg sier Emanuel Mugli, jeg tror han kommer til å få en rolle, og være bedre for Timoos i år, enn hva Nikola Militets var for Bulls i fjor. Den er så ekstremt flekk, for det var akkurat de banene jeg tenkte også. Deilig! Uh, jeg må finne på noe nytt her. Uh, skal jeg være litt... Uh... Litt ballsy, um, Auro Porno. Åh, det sa jeg det. Den likte jeg veldig, veldig godt. Det, jo, det var jo det valget jeg gjorde i min fantasy der, var jo at Auro Porno ble det. Så det, det valget likte jeg veldig godt. Godt valg, tror jeg da, håper jeg. Tusen hjertelig takk for det. Um, ja. Forhåpentligvis de som hører på nå har fått ut på iTunes, og på, og på den søte podcast-appen som jeg bruker hver dag på iPhone. Har du noe mer du ønsker å si før vi runder av deg? Nei, bare, som sagt, sportskanalen hver søndag halv ti. Eh, sett av det. Første uken blir det altså også med studio i forkant hvor vi går litt gjennom og vi håper med sesongen og, og litt annet ting. Sett også av med en gang første juledag, for da har vi tre kamper. Eh, nå husker jeg ikke nøyaktig hvilket det var nå, men det er Cleveland mot Golden State til slutt 11. Jeg tror det er Chicago Bulls mot Oklahoma City Thunder. Og så er det New Orleans Pelicans mot Miami Heat først, tror jeg, klokka 6.00. Så fra klokka 6, 25. desember, første jule dag, eh, må dere ikke være i noen familiebesøk eller noe slikt. Og alle som skal ut første jule må ha det på på forspill. For, eh, ja. Så kan jeg nevne også at jeg, jeg gjør som, som vanlig, og jeg kommer alltid med i hvert fall minst ett spill til ja, TV2-senter-kampen, for å gjøre det litt mer interessant. Ikke at det ikke er interessant fra før, men i hvert fall for å, for å sprite på det. Herlig. Deilig. det gjør jeg uavhengig altså, hvis det er null verdi, så spiller jeg selvfølgelig ikke men stort sett kommer det alltid ett eller to spill til den matchen um, jeg har ikke så mye mer å si Tori Charito på Facebook Fredrik Natt heter du vel? Nei, på, ikke på Facebook jeg mener Twitter selvfølgelig Twitter, ja. Ja. ja, jeg er vel Fredrik Natt der ja. Ja. da har vi litt informasjon der så tusen hjertelig takk for at dere på så ses vi sikkert igjen om ikke så veldig lenge. Blimrende, gleder oss. Gleder meg til eh, natt til onsdag når det hele kastes i gang. Det blir ikke mye skole på meg i hvert fall. Det ikke min søvn på meg egentlig. <laughs> det blir bra. Så sånn det